Світло лезом шаргнуло по очах. Він автоматично відступив назад і швидше відчув, ніж побачив свого друга, котрий боляче тицнув у нього мобілкою. «Чому твоя моторола завжди в інтерфазі, коли тебе найтерміновіше потрібно знайти? Викинь і купи Сіменс». «Тсс!» «Що цсс?» «Я стільки часу дзвоню, а тут неподалік вештається якийсь підозрілий хлопчак», Думаю, зараз як дасть чимось по голові. Он воно що. Привіт телепузикам. Допилися до білих конячок із грівками косичками. Я в підвалі був не брало, а я бачу, що взяло ще як. Ні, ні, тільки не треба йти назад до підвалу. Там темно, щурі, і падати не треба, боронь Боже, поріжися Тут у тебе море скла під ногами. Земле трус. «Гониш! За базар, ну, ти мене знаєш!» «От тому, що я тебе знаю, я зараз стану заїкою від здивування. Ти ніколи за моєї пам'яті не напивався до свинського стану. А я тебе знаю, бо зна скільки. Пам'ятаєш, як ми в гуртожитку?» «Та де пам'ятаєш? Тоді на заклад кожен випив по, м, точно по літру оковитої. І що?» Ти ще нас усіх розштурхував, бо треба було йти на футбол. Ми обережно поріг, ми потім вирішили, що твій організм... Ну куди? Що він виробляє надлишок алкоголь-дегідрогенази? І... Які щурі? Що? У мене в підвалі нема щурів. Телепузики поступаються місцем пікемонам. Це моя дитина просто втрачає голову від них. Надіюся, до осені пік їхньої популярності спаде, і вона перестане канючити гроші на цих чудиськ. До речі, коли я повернуся з пивом? М так ось. Коли я повернуся, раджу тобі знайти розумну відповідь на одне запитання. Не кричи, де пиво? Я кричу тільки у двох випадках Коли м'яч після класної передачі пролітає повз ворота І коли бачу свого друга на килимку при вході Хоча він мав би в цей час допомагати своїй красуні прокинутись А взагалі я спокійний, як труп Які добіса красуні? Пиво де? У неділю зранку? Яке пиво? Прокинься і співай «Паскуда!» «Вже несу, несу! Не плакай, як каже моя дитина! Беру ключі, щоб тебе не тривожити, бачиш, який я чуйний!» Нарешті стихло. А Влад обережно зітхнув і спробував прилаштувати свою голову так, щоб вона йому не заважала. Перед очима послужливо з'явилася невеличка, але цілком вправна сокирка. Нарешті стихло. Марія прислухалася, тоді вибралася за шафи, стала посеред спальні, подивилася на свої порізані пальці, роззирнулася за бинтом, згадала, що він у все ще не розпакованій валізі, уявила, як вимасти трече кров'ю, якщо полізе туди. Нікуди не полізла, а залишилася розгублено стояти посеред спальні, згадуючи не вірячи і жахаючись своєї реакції. Вона сховалася за шафу. Це кінець. Знову їй на очі потрапило дзеркало і знову зазирнула їй у вічі. І відзеркалило там осколки. «Ні, брешеш дзеркало, і ви брешете, незвана гости на моєму весіллі. Нема добрих чи поганих прикмет. Є те, що...» «У що ми хочемо вірити?» «А віра гори верне!» «Знаю, що не буде мені щастя» «Несамовита баба з клунками» «Дивне сільська віщунко» «Але не тому, що розбилось якесь скло, покрите сріблом» «Щастя не буде, бо воно не може з'явитися там, де його поховали» «Тому більше жодних пророцтв дзеркало» «Я сама собі провидеться віднині» «Не треба мені ворожити, жінка у хуці з мальовничими ружами. Я сама кому хочете поворожу, якщо вцілію. Але мене більше ніхто не зажине за шафу. Сподіваюся». Змивши з рук кров, Марія вийшла з ванни. Побачила, що двері навпроти прочинені. Хотіла закрити їх, але почула, як повертається ключ у вхідному замку, і забігла до кімнати». Дзеркальний піднос, поставлений сторчма у нішу чорної, захаращеної кришталем меблевої стінки, з готовністю вловив її відображення. Вона зрозуміла, що хоче стерти це відображення з лиця, землі раз і назавжди. Віддавна хоче, але нічого у неї не виходить. А ще я хочу заплющити очі і повірити, що моєю єдиною проблемою в цьому житті Є шалено вродлива жінка з пшеничним волоссям, а моїм єдиним бажанням є бажання видряпати їй очі. Як просто живеться героям телесеріалів, і як шкода, що декому так важко заплющити очі і повірити у дурні вигадки. Чоловік, що лежав на дивані і тримався за голову, скосив очі в її бік і одразу перевів погляд назад у стелі. І все Ніщо не міняється із заміжжем Ті самі сни Ті самі передчуття, І дім такий самий Чужий і холодний Як той, звідки вона прийшла І тут їй теж доведеться Боронитися самій А влад скривився І якщо б не тримався за голову То зараз мав би привід За неї схопитися Він цілком про неї забув у перший же день після весілля Щоб цю горілку шлях трафив І Микитиху туди ж Влад чесно пошкодував Що не впився до смерті Але ніхто не скаже Що він не старався Ну скажіть, куме Чому вона вирячилася на нас І мовчить Прочищає горло перед скандалом Бідна моя голівенька Зараз на тебе посипляться каменюки